Тес Герітсон, Неопізнане тіло. Лікар Мора Айс не любила коктейльні прийоми. На її смак не існувало нічого боліснішого, ніж весь вечір ходити кругами по кімнаті, набиті незнайомими людьми. Проте вона була тут, стояла під тиранозавром Рексом з келихом шампанського в руці. Кістки тиранозавра, слава богу, не чекали від неї ні посмішки, ні сільської розмови, і в тому і іншому Мора була винятково невдалою. Знайшовши притулок у невимогливому суспільстві Терексу, вона в десяте перечитувала інформаційну табличку і раділа тому, що не конкурує з ордами дітей, які зазвичай юрмилися біля ніг динозавра. Сьогодні тут зібралися лише дорослі на офіційному прийомі на честь благодійників Бунстонського музею науки і Мора, будучи членом організаційного комітету, ніяк не могла втекти до початку урочистої частини. Вона стоїчно посміхалася і попивала шампанське, а повз неї пропливали чоловіки у смокінгах і жінки у вечірніх сукнях. Вони розмовляли і об'єднувалися в групи з легкістю, яка ніяк не давалася Морі. «Висти ранозавром напрочуд балакучі», – пролунав голос. Мора повернулася і побачила усміхненого її привабливого темноволосого чоловіка. Хоча й вона одягла туфлі з 4-дюймовим підбором, незнайомий дивився на неї зверху вниз. З висоти свого зросту він здавався добре складеним і спортивним, шитому на замовлення смокінгу. Вона прочитала ім'я на бейджику – Еллі Кілгур. Золота крапка над ім'ям підказувала, що містер Кілгур жертвує музею Велику Суму. Я бачу ви член організаційного комітету. Сказав він, прочитавши її ім'я на бейджику так само, як вона прочитала його. «Чудовий захід, доктор Айс». Вона усміхнулася у відповідь. «Мої заслуги в цьому немає, тільки виписала чек і позичила своє ім'я». Вона потиснула йому руку. «Дякую за ваші щедрі дари музею. Потрібно в усіх і у місті розпалити любов до науки». «А докторський ступінь перед вашим ім'ям?» Він показав на її бейджик. «Ви лікар медицини чи філософії?» Медицини, я патологонатом, а ви? Він скромно знизав плечима. Нічого такого вражаючого. Мабуть, моє основне заняття – підтримувати починання, які здаються мені важливими. Його слова й пояснювали золоту крапку на бейджику. Він не мав роботи, бо явно були гроші. Які починання видаються вам важливими? – запитала вона. Ну, наприклад, залучення молодих людей до заняття наукою. Тому ми з вами сьогодні тут, у наших танцювальних туфлях. Танцювальних? Вона скривилася. Швидше кульгавих. Це туфлі на дві години. Він глянув на її високі підбори. І що відбудеться за дві години? Або я їх скину, або комусь доводиться нести мене додому. Обиди перспективи даються мені досить хвилюючими. Мор розсміялася, дивуючись того, що фліртує з привабливим незнайомцем. Вона швидко переконалася, обручки на його пальці немає і вечір одразу став цікавішим, шампанське раптом, смачнішим, приємне тепло, залило щоки. То ви тут одна? Спитав він, оглядаючи залу, у пошуках її супутника. «Так, виконує свій громадський обов'язок». «А містер Айс існує?» «Ні, на жаль», – зіткнула вона. «А місіс Кілгур?» «Якщо не рахувати моєї матінки, інших місіс Кілгур немає, і слава Богу, тому що сьогодні я не відчуваю провини, можу насолоджуватися розмовою з гарною жінкою у приголомшливій сукні». «Схоже на відпрацьований прийом», – з усмішкою сказала Мора. Сьогодні я говорю щиро. Він глянув на її порожній келих. Дозвольте, я принесу вам випити, якщо ви пообіцяєте не зникати. Вона простягла йому келих. Дякую, ви позбавили мене необхідності кульгати до бару. Повернувся за секунду. Скажіть Терексу, щоб не пустував. Він пішов геть з келихом, з упевненістю людини, яка знає, як треба триматися серед одягненого у смокінг. Як тільки він зник з поля зору, ожила система гучномовців. Добрий вечір, леді та джентльмени. Мене звуть Джордж Гілман. Я голова організаційного комітету. Я радий, сьогодні тут так багато людей, небайдужих до долі музею та тих можливостей, якими він збагачує наше місто. Пробуджує інтерес у наших дітях та дивує нас чудесами науки. Двогодинні туфлі Мори майже вибрали свій ліміт. Мора притулилася до колони, намагаючись знизити навантаження на пальці ніг. Джордж Гілман закінчив вступну промову мікрофон, взяв директор музею і заговорив про просвітницьку та наукову місію, про все те, у що вірно вірила Мора. Вона не зводила очей з промовця, але слів його майже не сприймала і дволікав гул натовпу жар власної шкіри і увага якогось незнайомця. Він зненацька повернувся. «Прошу!» – прошепотів він, передаючи їй наповнений келих. «Що я пропустив?» – Вступну промову. «Тірекс не намагався з вами фліртувати?» Він був дуже милий, сказала вона, зробивши ковток шампанського. Ви обідали? Канапе виявилися доволі ситними. Я прийшов із запізненням, мені не дісталося, а тому так, вона подивилася на нього. Коли промову закінчиться, дозвольте мені відвести вас кудись перекусити. Він дивився на неї так, ніби її збирався з'їсти. Шампанське додало їй хоробрості навіть відчайдушності, але якийсь блиск в його очах змусив її замислитися. Вона зробнула ще шампанського, даючи собі час зважити запрошення. Милець знайомі Елі Правильно, але в мене особлива золота крапка. Він вказав на свій беджі. хіба це не береться до уваги? Тепер вона не могла не посміхнутися. Якщо де можна познайомитися з респектабельною людиною, то це на прийомі музею науки. Який би блиск не бачила вона в його очах, щоб не включало її внутрішнього сторожа, тепер воно зникло. Коли закінчиться промова, сказала вона. Звичайно, ми прийшли сюди її послухати. А потім я знову дізнаюся про вас більше. Чим ви ще займаєтесь, окрім благодійності? Розкажу за десертом, і я знаю відповідне містечко. Французьке кафе неподалік. Полуничні тістечка там ані трохи не гірше, ніж у Парижі. Зовсім поряд. Можна й пішки. Ой-ой, вона подивилась на свої туфлі. Навіть не вимовляйте цього слова. Він співчутливо кимнув. Можу запропонувати інший спосіб дістатися туди. Гарбуз, лімузин, носії. Навіть гарбуз мене влаштує. Тепер до мікрофону підійшов головний доповідач. Відомий Ченни Кліматолог із Масачусетського технологічного університету мора допила шампанське, готуючись до блискучої лекцій про неминучий близький кінець, до розповіді про крижані шапки, що тануть на полюсах, і зникнення фітоплактону. Хоч вона й була в шовковій сукні, на бретельках їй здавалося, що в залі раптом потепліло, а повітря, наче завмерло. І як ця країна може адекватно реагувати на глобальні виклики, якщо екзаменційні бали наші школярів так упали? Вона відчула руку на своєму лікі і зазирнула в очі в Елі, Той взяв її порожній келих і поставив на найближчу тацю. «Я думаю, що вам треба подихати свіжим повітрям», – сказав він. І ось де ми опинилися сьогодні – в країні, яку швидко затьмарюють наукові школи, які забирають сили в Азії, де… Світло пробивалося крізь опущені віки. Мора відвернулася від сліпучого сяйва, але сонце все одно світило її обличчя, як інфрачервона лампа, погрожуючи. Обпекти шкіру. Роті було так сухо, що здавалося, ніби від спраги болить голова. І треклятий телефон все дзвонив і дзвонив. Вона розплющила очі і примружилася. Соняче світло проникало крізь вікно вітальні. Чому я не в ліжку? Вона спробувала зосередитися на навколишньому оточенні. Побачила свій журнальний столик, персиковий килим, книжкову шафу. Усі на своїх місцях, окрім її самої. Як же я примудрилася заснути на дивані? Телефон затих, застогнавши мора, сіла, але й відразу довелося впустити голову. Кімната не закружляла перед очима. Вона сіла, зігнувшись навпіл і підтримуючи голову руками, і тільки тепер зрозуміла, на ній все ще вечірня сукня, яку вона одягала вчора на прийому в музей. Шовкова матерія зім'ялася за ніч, один туфель на високих підборах лежав під столиком. Куди, поділася друга, вона гадки не мала. Вона знову повільно випросталася, і тепер кімната не поплила. Мора побачила на підлозі свою сумочку і ключі, що лежали поруч. «Мабуть, я зуміла доїхати додому, подумала вона. Відімкнула двері і впала на диван. «Тільки чому я нічого не пам'ятаю?» Вона встала, їх хитало як п'яну, але на твердих ногах вона все ж таки добралася до кухні, випила дві склянки води, ковтала жадібно, краплі стікали по підборіддю на шовкову сукню. Їй це нітрохи трохи не хвилювало. Гамувавши нарешті спрагу, Мора сперлася на стіл і так відчула себе сильніше. У голові, як і раніше, пульсувала, але вона вже достатньо прокинулася, щоб відчути перші уколи страху. Ухонний години показував 35 хвилин 12-ї. Вона згадала, сьогодні неділя, але навіть у вихідні вона ніколи не спала так довго. «Що сталося зі мною вчора ввечері? Чому я нічого не пам'ятаю?» Вона подивилася на свою сукню. Вона пом'ялася і подекуди просочилася водою, але в іншому здавалася цілою. Її не пограбували, адже сумочка та ключі – моя сумочка. Вона метнулася в вітальню, почала ритися у вечірній сумочці, візитка, губна помада та гаманець. застебнутий гаманець. Зі зростанням почуттям паніки вона відкрила його, полегшенням побачила на місці всі свої кредитки. Відсутні лише права. Ні, права не пропали, вони лежали на дні сумочки. Пролунав дзвінок у двері. Мора обернулася серце й раптом забилося як божевільна. Може, відповіді чекають на її ганку, хоч вона щойно випила дві склянки води, горло, коли вона відчиняла двері, як і раніше, палило цього разу від тривоги. Детектив Дженрі Солі зняла сонцезахисні окуляри і спохмуріла, оглядаючи вбрання мори. Я думала, що вечірні сукні до полудня не надягають, сказала Джейн. Мора підвела руку до пульсуючої голови. Боже мій, Джейн, я зовсім нічого не розумію. Що трапилось? Не знаю, не знаю, що трапилось. Джейн увійшла до будинку і зачинила за собою двері. Здається, тобі краще сісти, сказала вона, ведучи Мору до дивана. Я цілу годину дзвоню. Де ти була? Тут, Мора подивилася на білі диванні подушки і несподівано засміялася. Так, ось прямо тут. Тут я прокинулась. На дивані, мабуть, провела шалену ніч. Голова Мори розколювалась, і вона заплющила очі. Вона і так знала, Джейн розглядає її нещадний професійним поглядом. І цього Морі зараз хотілося найменше. Вона похилила голову на руки. Чому ти приїхала? Ти не відповідала на дзвінки? Сьогодні неділя, я не на зв'язку. Я знаю. То навіщо я тобі знадобилася? Мовчання було їй відповіддю. Мора підвела голову і побачила, Джейн дивиться на неї. Зазвичай скалпелем працювала мора, але сьогодні ростен робила Джейн, а мора, ох, як не подобалося бути об'єктом дослідження. Я приїхала з місця злочину, сказав Джейн. Олмстер Парк на березі Мадді Рівер. Трохи на південь відставка Леве Ред. Знайдено труп. Ні, я за це не візьмуся. Сьогодні не можу. Навіщо ти розповідаєш? У нас є підстави вважати, що ти його знаєш. Кого його? Тому річ, нам поки що невідомо, хто це. При ньому не виявилося ні телефону, ні гаманця. На даний момент він невідоме тіло. Чого ти взяла, що я його знаю? У його нагрудній кишені знайшли твою візитку. Вона могла там опинитися з різних причин. Я роздаю свої візитки всім, хто має справу з... Мора. На звороті написана твоя адреса. Мора завмерла, намагаючись думати в тумані, який огорнув її мозок. Вона рідко комусь повідомляла особисті відомості про себе. Номер телефону і, звичайно, домашню адресу. Вона дуже високо цінувала своє особисте життя. Убитий? Він як виглядає? Тихо спитала вона. Темноволосий, років 40 з невеликим, добре збудований, мабуть, його можна звати привабливим. Мора підвела голову. Як він одягнений? Дивно, що ти питаєш, сказала Джейн, дивлячись на вечірню сукню мори. На ньому чудовий смокінг. Принаймні був чудовий, поки хтось не розірвав його ножем. Мора схопилася на ноги. Вибач, видихнула вона і кинулася в ванну. Вона не встигла добігти до унітазу, який почала рвати. Однією водою ті дві склянки, які вона так швидко випила, вийшли з неї до краплі. Після блювання його Ла слабкість, тремтіння, вона ледь почула стукіт до двері. Мора, ти там жива? Мора, я зараз, за хвилинку. Мора невпевнено піднялася на ноги, дивилася на себе в дзеркало. Їй зазвичай акуратно розчастене волосся сплуталось. обличчя перекреслене напомаженими губами болісно зблідло. Мрець у смокінгу. Вона вімкнула кран і двічі вимила обличчя, стираючи всі сліди косметики. Нахилившись над раковиною і хлюпаючи водою на щоки, вона раптом згадала обличчя, усміхнений її темноволосої людини. Вона згадала буяння фарб, жінок у вечірніх сукнях і келих шампанського. Вона стояла прямо, вода капала на сукню, сукню, яку вона більше ніколи не захоче вдягнути. Вона розстебнула блискавку і скинула з себе шовк. Стягнула колготки і спідню білизну, бажаючи звільнитися від усього, що здавалося їй брудним, отруйним. Але навіть кинувши одяг у куток, вона розуміла, це речовий доказ і прати його не можна, поки що не можна. І душ приймати не можна. У спальні вона одягла джинси та футболку, але варто було їй доторкнутися до їх немитого тіла, як вони зразу ставали нечистими, оскільки нечистою була сама вона. Можливо була. Коли вона повернулася до вітальні, Джен розмовляла з тільниковим. Вона кинула погляд на мору і відразу виключила телефон. Я хочу побачити тіло. Його зараз, мабуть, везуть у морг. А фотографію маєш? Так, я зробила одну. Подумала: тобі, мабуть, треба буде подивитися. Джейн знайшла фото у своєму телефоні, але перш ніж дати його морі, запитала: Ти впевнена? Я мушу знати, чи це він? Вона взяла телефон Джейн і дивилася на обличчя мерця. Згадала, як на ньому грала посмішка, коли чоловік простягав її келих шампанським. Згадала Бейжик з золотою крапкою. Елі Кілгур, сказала вона. Ти його знаєш? Так, я познайомилася з ним вчора ввечері на прийомі до музею науки. Він благодійник. Добре, отже, ім'я маємо. Джейн взяла свій телефон, не зводячи очей з моря. Ти не хочеш розповісти все інше? Я бачу, тобі є про що розповісти. Мені потрібно до лікарні, Джейн. Ти хвора? Не виключено. Треба переконатися. Мора підійшла до крісла і впала в нього. Не думаю, що воно сталося, але маю пройти обстеження на зґвалтування. Ти не знаєш, я не пам'ятаю. Мора впустила голову на руки. Я не пам'ятаю, як потрапила додому, не пам'ятаю, як заснула на дивані. А що ти пам'ятаєш? Прийом. Як ми з ним познайомилися? Ми вийшли з музею, у мене поморочилося в голові. Пам'ятаю, ми увійшли до паркінгу, а потім вона струснула головою, а далі я не пам'ятаю. Але ти якимось чином дісталася додому? Твоя машина тут? Я не перевіряла. Джей вийшла з вітальні, повернулася за кілька секунд. Твоєї машини в гаражі немає, але ключі тут. Мора показала на підлогу. Хтось тебе привіз? Відчинив двері. І перетяг на диван. Та сама людина, яка підсипала мені якусь погоню і який тепер мертвий, убитий ножем. Джейн неспокійно поклала руку на плече Мури. Мені потрібен твій одяг. Той, що ти вдягала вчора вечір, на підлозі у ванні. Там все, нижня білизна, колготки. Мора зітхнула. Я знаю правила. А ще ти знаєш, яка в мене проблема. Людина, з якою ти вчора познайомилася, знаходиться убитою. І ти не можеш згадати, як закінчився вечір. Мора подивилася на неї. Мабуть, у нас проблеми обох. Два. Джейн звикла бачити Мору зібраною, що володіє собою. Королева мерців не могла збентежити навіть жахи секційного столу. І тому Джейн пережила шок, дивлячись на Мору. Така вразлива сиділа на оглядовому столі в лікарняній халаті. Мора скривилася, коли й у вену струмилася голка і з пробірки потекла тепла кров. «Перевірка на наркотики?» – запитала Джейн. Лікар Мурат розпередився зробити кілька аналізів сечі та крові. Більше медсестра нічого не сказала, вона зняла джуд і приклала ватку до місця проколу. «Все, як тільки підпишете виписний бланк, ви вільні, докторко Айс. Ми вам зателефонуємо, коли будуть результати». Вона вийшла з пробіркою і засмикнула за собою фіранку. «Дякую, Джейн, що не залишила мене одну, прошепотіла Мора. Тобі краще?» «Тепер, коли начебто ясно, що мене не Мора замокла, так і не вимовивши цього слова, я хотіла переконатися». Проте треба буде перевірити твій вчорашній одяг, а ще всі зібрані фізичні сліди». Мора спохмуріла. «Хочеш узяти в мене пробу з-під нігтів?» Перш ніж Джейн встигла відповісти, зазвонив її Стільниковий. «Вибач», – сказала вона, виходячи. Вона й пройшла коридором досить далеко, щоб Мора не чула її. «Ріцолі», – сказала вона з трубки. «Я з приводу імені, яке ти назвала, Елі Кілгурт», – сказав її напарник детектив Баррі Фрост. Ти знайшов родичів? Навіть краще. Я знайшов його, містер Кілгур, живий, і здоровий і живе зі своїм партнером на Біколл-стріт. Партнер-чоловік? Так, він сказав, що він є благодійником музею науки, але не зміг прийти на прийому, стільки його чекали в іншому місті. Людина, з якою вчора познайомилася, доктор Айс, мабуть, узяв бейджік із тих, що залишилися на столі. Класичний спосіб з'явитися без запрошення, але взагалі-то це справа ризикова. Треба мати на увазі. На таких зборах всі один одного знають. Я зателефонував до музею, і вони передали мені записи з камер спостереження. Вчора до них прийшли 400 гостей. І забутися в такому натовпі неважко. Мабуть, людина досвідчення в таких справах, якщо вже з'явилася в смокінгу. Чорт забирай. А у мене навіть смокінгу нема. Отже, ми повернулися на початок. Хто такий наш невідомий труп? Доктор Ась напередодні розмовляла з ним, і вона нічого не знає. Вона кажуть, що нічого не пам'ятає, а машина Мори? Ти знайшов її? Так, машина сещив на паркінгу музею, там, де мора припаркували її вчора. Машина замкнена, нічого незвичайного не видно. Якщо машина залишилася в музею, то він привіз її додому. То де ж його машина поблизу тіла жодних машин нема, повідомив Фрост. Джейн пригадала географію Бостона і зрозуміла. Якщо прямо з музею незнайомець повіз Мору до її будинку в Брукліні, то його тіло виявилося саме на шляху туди. Їй не сподобалося, куди могла завести така логіка. А вела вона до версії, згідно з якою невідомого вбили та викинули з машини на шляху до будинку Мори. А отже, під час злочину та була разом з убивцею. Або вона є убивцею. «Подивися машину біля будинку Мори», – сказала Джейн. «Усі, які здаються, підозрілими. Перевір. Ти ж не думаєш, що?» «У нас немає іншого шляху, Фроста. Немає вибору». У коридор з оглядовою вийшла Мора у своєму одязі. «Поки вона наш єдиний підозрюваний», – повідомила Джейн. Машина стояла з іншого боку, вулиці навпроти будинку Мори, чорний… Б'юй Клакрос з масачусетськими номерами, зареєстрованого на Крістофера Сканлона з Брентлі. Ніхто сусідів про машину нічого не знав. Усі говорили одне. Вранці, коли вони прокинулися, вона вже там була. Не замкнена, ключів запалені, сказав Рост. І подивись, що там у нас. Він показав на підлогу під пасажирським сидінням, і серце в Джейн впало, коли вона побачила жіночу туфлю на високих підборах. Таку саму вона помітила під журнальним столиком у Вітальні мори. Сюди їде евакуатор, повідомив Фрост. Лабораторія, напевно, виявить у тачці відбитки пальців. Мори. господи Боже, з кожною годиною все гірше і гірше. Якби це був хтось інший, ми б вже зачитали її права, але це не хтось інший, нагадав Джен. Це мора. І ми обидва знаємо кількох поліцейських, які б із задоволенням відправили її за грати. Дехто з поліцейських вважав, що мора перейшла межу, давши якийсь щастому свідчення проти одного бостонського копа, на підставі яких той одержав термін. «Що маємо на цього Крістофера Сканлона?» – запитала Джейн. Фрост вивів файл на екран свого смартфона. Вік 41, зріст 6,2, вага 180 футів, волосся каштанове, очі блакитні. Він показає фотографію з водійських прав. Схоже на нашого мерця, який таким чином перестає бути неопізнаним тілом. І ще судмедексперт відправив відбитки пальців битого до автоматичної системи ідентифікації відбитків пальців. Сканлон є у базі даних – два арешти і обидва за посягання на статеву свободу та побої. Він галтівник. Чи були вироки? Ні, схоже, що наша жертва була дуже поганим хлопчиком, з тих, хто вміє уникати відповідальності. Але не цього разу, подумала Джейн, переходячи вулицю до будинку Мори. Мора все ще сиділа на кухні, де Джейн залишила її кілька хвилин тому. Її чашка, кави, не торкнута, і вона навіть не подивилася на Джейн, коли та увійшла. «Ну, його машина?» – запитала Мора. «Схоже. Справжнє ім'я – Крістофер Сканлон. Живе? Жив. Брентлі. Тобі це про щось говорить?» «Я вже сказала. Учора я бачила його вперше. Джейн не могла відвести очей від дерев'яної колодки із кухонними ножами. Вона вже наголосила – одного ножа не вистачає». «Вустховським ножем?» – тихо спитала Мора. «Що? Його вбили вустховським ножем?» «Фірма-виробник моїх кухонних ножів. Вустхов. Знарядів вбивства не знайдено. Тоді візьми мої. Щоб порівняти з характером поранення, відбитків пальців, кров і не забудь, ніж з посудомийки. Вона підвела голову, подивившись на Джейн. Це твоя робота, ти мусиш її робити, я розумію. Джейн сіла за стіл. Тоді ти розумієш і те, що я підозрювана. Мора іронічно засміялася. Деякі бостонські поліцейські будуть дуже задоволені. Великий та всемогутній судмедексперт ненавидіти її одне задоволення. Неправда. Вони з радістю скажуть: убивство у вас сімейне хобі, яблучко від яблуні. «Твоя мати та ти – різні люди. Моя мати – монстр. Як ти гадаєш? Нам дозволять оселитися в сусідніх камерах? Припини, Мора. Заради Бога. Я просто називаю речі своїми іменами». У тобі, каже, та погань, якою він тебе вчора отруїв. Ти від неї вирубалася і тепер готова опустити руки? Джейн подалася вперед і палко промовила. Я цього не допущу. Декілька секунд вони дивилися один на одного. Мора з усмішкою відкинулася на спинку. Усіх нас має бути своя Джейн Рісолі. Джейн стала і підсунула сілець до столу. І ця Джейн Рісолі має справи. Крістофер Сканлон жив у орендованому будинку на дві спальні. Будинок стояв на зеленій вулиці Брестлі. Містер Сігел, агент з оренди, який зустрів детективів біля будинку, все похитував головою і промовив. Жахливо, просто жахливо. Вони піднялися сходами до вхідних дверей. Не орендар, а мрія. Нерухомість трималася в бездоганному стані. Агент махнув рукою у бік підстриженого газону. Самі бачите, який вилизаний дворик. «І жодних проблем із ним у вас не було?» – спитав Фрост. «Ніколи. Він винаймав житло місяців 9-10 тому. Фінансова перевірка дала блискучі результати. Чудова кредитна історія. На банківському рахунку 100 тисяч доларів. Заплатив за три місяці наперед. Сігл відімкнув двері. Будь-який агент мріє про такого орендаря. Поки не дізнається, що його орендар – гвалтівник». Джейн і Фрост увійшли до квартири, побачивши диван, обитий чорною шкірою, телевізор з великим екраном, журнальний столик, блискучий склом та хрором. Казарма, подумала Джейн, і жодних тобі м'яких тонів. Якщо туди жила яка жінка, то в цьому холодному, відполірованому інтер'єрі вона не залишила жодного сліду. «Бачите тут який порядок?» – спитав містер Сігел. «Все утримується в ідеальному стані». «Безумовно», – сказала Джейн, розглядаючи величезну фотографію в рамці на одній зі стін. Леопард з блискучими очима причаївся в траві, потужні м'язи напружені, приготовлені до стрибка. «Ідеальний хижак». «Наскільки я розумію, ви шукаєте якісь зачіпки?» – спитав містер Сігел. Джейн та Фрост продовжували оглядати квартиру. Перейшли з кухні до кабінету, у велику спальню. Всі приміщення були обставлені у строгому чорно-білому стилі. «У вас є відомості про його найближчих родичів?» – спитав Фрост. Він ніколи не говорив про родичів і мешкав один. «Друзі? Контакти? Я лише агент з оренди. Зав'язувати дружні стосунки з орендарями?» не належить до моїх обов'язків. Він насупився, коли Джейн відкрила ящик комода. А як його вбили? Пограбування чи щось інше? Триває слідство, сказала вона. Його застрелили, зарізали. Проігнорувавши питання, Джейн зайнялася ноутбуком на тумбушці. Увімкнувши, побачила він захищений паролем. «У мене таке почуття, ніби пограбування тут ні до чого», сказав містер Сігл. «Мені є про що турбуватися? Ну, наприклад, чи не замішаний він у чомусь протизаконному?» Ген насупився, бачачий непроникливий вираз обличчя Джейн і застогнав. «Господи Боже, а я ж думав, аж надто він гарний, не може таке бути правдою». Оренду платив за кілька місяців. Він був наркодилером чи кимось, Ріцолі, крикнув Фрост із ванною. Фрост стояв навколішки перед шавкою під раковиною, він підвівся, тримаючи в руці пакетик із застібкою блискавкою. Подивись, що я знайшов. Засунуто подалі від очей за побутову хімію. У пластиковій упаковці вона побачила блістери з назвою фармацевтичної компанії Рош. Джейн подивилася на Фроста. Флунітразепан. Це ніби рогіпсол, зауважив містер Сігер. Набіса він йому знадобився. «Я можу пропустити лише одну причину», – відрізала Джейн, повертаючись до агента. «Розкажіть мені все про Крістофера Сканлона». «Я вже сказав, він був добрим орендарем». «Так-так, я чула. Платив вчасно, стриг газон. Жінок він сюди не водив? Сусіди не скаржилися на гамір?» «Ні, ніколи, жодних вечірок, жодної гучної музики і взагалі. Він рідко бував тут вечорами. Я думав, що він їздить до коханки, але він казав, що немає коханки». Задзвонив телефон Фроста, і той вийшов із ванни, щоб відповісти. А його робота? Ви сказали, що він програміст? Дрібний підприємець працював на дому. Так він мені сказав. Я вирішив, немає потреби вимагати його податкової декларації. У нього стільки грошей на рахунку. Ви вважаєте, що це неправда? Він не працював програмістом? Я не знаю, де правда, а де неправда, коли йдеться про містера Сканлона. Джейн знала, напевно, тільки одне – його таблеток вистачить, щоб приспати кілька десятків жінок. У дверях знову з'явився Фрост. «Не вийдеш? Потрібно поговорити», – сказав він Джейн. Побачивши похмурий вираз на його обличчі, вона відразу ж пішла за напарником з Таунхауза. Детективи зупинилися на стежці, де містер Сігер не міг їх почути. «Деякі подробиці двох арештів Сканлона», – пояснив Фрост. «Чому його не засудили?» У першій справі його зафіксувала камера спостереження бару. Він їхав з жертвою, якоюсь К 26 років. На жаль, вона повідомила про злочин лише через тиждень. Звинувачення довелося зняти, бо Кіті нічого не пам'ятала. До того ж, вона того вечора сильно напилася і справа розсипалася в суді. Через кілька місяців вона скоїла самогубство, взяла пістолет батька і вистрілила собі в скроню. Сканлон занапастив життя нещасній дівчині, і це зійшло йому з рук? Батько її був нитями від горя. Гаррі Обраєн говорив на людях, він уб'є Сканлона. І за це бідоласі О'Брайну було прод'явлено звинувачення. Значить, Гаррі Обрайен явно підозрюваний, якщо Обрайен його вбив, то я перед арештом потисну старому руку. Ми з тобою обоє потиснемо йому руку. А другий арешт Сканлона, як йому вдалося уникнути відповідальності в інший раз? Тут все складно, зіткнув Фрост. Тільки не кажи, що справа також закінчила самогубство. Ні, друга жертва жива. Півтора року тому Сара Шапіро, 32 років, на прийомі у художній галереї познайомилася з людиною. Наступного ранку вона прокинулася вдома і, зрозуміло, її зґвалтували. Одна жінка в галереї звернула увагу на дивну поведінку Сари, коли та йшла з канлоном та записала номер його машини. Так його знайшли. І чому ця справа не закінчилася вироком? Сканлон сказав, що він лише підвіз Сару до будинку. Якщо її звалтували, то хіба на ній не виявилося його ДНК? Ось тут найдивніша частина справи. На Сарі виявили чоловічу ДНК, але не Сканлона, а френда у неї не було. Джей дивилася на Фроста. Її звалтував хтось інший? Тут з'являється друга людина, кивнув Фрост. Його профіль ДНК вже був у об'єднаній базі ДНК зв'язку з п'ятьма різними нападами в Масачусетсі. Сиріний гвалтівник? Гірше. Його останню жертву минулого місяця знайдено задушеною. Наш невідомий тепер перейшов на вбивство. І, схоже, Крістофер Сканлон доставляє йому жертву. 3. Гаррі Обрайну було 62 роки, але чоловік, що відчинив двері, виглядав набагато старшим. Очі його впали, плечі сутулилися, наче під тягарем скорботи. Я знав, що поліція одного дня захоче зі мною поговорити, сказав він. Значить, сканлон знову відзначився. Ми так вважаємо, сказала Джейн. Такий монстр, як він, ніколи не зав'язують. Продовжують та продовжують, гублять життя інших людей. Гаррі відступив, пропускаючи їх всередину. Заходьте, детективи, розкажіть, як мені допомогти вам покінчити з цим ублюдком. Будинок був старий, і Джейн відчула його вік, входячи в вітальню через запах пилу, цвілі та затоптаний килим. Її погляд насамперед перевернула велика кількість фотографій на. На стіні зображення однієї тієї ж темноволосої дівчини в міру її дорослішання. Ось знята вона дівчиною, що сидить на гойдалках. Ось тінейджером в одязі випускної школи. Ось молодою жінкою, яка обіймає усміхненого чоловіка. Джей здригнулася, пізнавши чоловікові на фотографії Гаррі Обрайна, Молодшу, щасливу версію тієї. Зламаною горем людини, яка стояла зараз у кімнаті разом з ним. Кіті стільки всього могла дати світу, сказав він, дивлячись на фотографію доньки. Не лише своє велике серце, а свій дзвінкий сміх. Така розумна дівчина вперше в моїй родині вступила до коледжу. Працювала вечорами, вдень навчалася, щойно отримала кандидатський ступінь з історії. Того вечора пішла святкувати, закінчила свято в барі і випила забагато. «Ось він і...» Брайан проковтнув. Вона ніяк не могла змиритися з тим, що сталося. Коли звернулася до поліції, майже всі докази було втрачено. Вона весь час звинувачила себе. Така розумна дівчина і така дурненька. «Вона невинна в тому, що сталося», – сказав Фрост. «Ви думаєте, я не повторюю її це тисячу разів?» – відповів Брайан. Гнів його несподівано пройшов, він опустив голову. Вона взяла мій пістолет, і я себе звинувачив тому, що трапилось. Я бачив, що вона в глибокій депресії. Чому я не позбувся пістолета? А я й подумати не міг, що вона. Він похитав головою і зітхнув. Стільки людей почувається винними. Тоді як винен один Сканлон. Той, хто занапастив мою маленьку красуню, мою єдину дитину. «Крістофера Сканлона вже немає в живих», – сказала Джейн. «Як?» Скинув головою Брайан. Його тіло знайшли Омстед Парку. Його вбили? Так, убили. Вчора ввечері. Обраян помовчав секунду другу, осмислюючи новини. Добре, я радий. Хтось закінчився ще за мого життя. Він зробив паузу. Ви тому тут? Колись ви погрожували містеру Сканлону. Можете не сумніватися. Жаль, ще не прикінчив його власними руками. Мені не вистачило духу. В його голосі чулася огида до самого себе. Не зміг подолати себе. Ви, мабуть, знаєте моє наступне запитання, сказав Джей. Мабуть, знаю. «Де ви були вчора ввечері? Не хочете відповісти на нього?» «Так, був у знайомої з вам в спорті. Побіда у неї, подивився трохи DVD, випив зайвого. Додому приїхав».